și pogoarul te în mormânt, precei să lăsuiți acolo ne strică căciune și viață să ruin, n-amul omenesc pentru aceasta cântăm mari. vie lumea care nu se va clinti poporul cel fără de lege Hristos e băține dându-te lui pilar poate răstignit osndit nemulțumitor Voie rabdin, îl găpare, ca un în a un viață treazit, dar o îndure ca un să viață fără de sfârșit și mare milă, ca se cuvine cu vii sfinte Într-o logime de zile cu, cu lacrimile prin femeile, ajungând la mormânt, pe dei. Surile, au lumea, cu că Se principi de reșorile, alumi națlurile, columi națiuri de oxigen. Cașmele dosele logmele adevărate. radevarele, Pavel pastorul și Ce lui, ce lui întocmai cu apostolii? Au sărbatele sulie, și lui Soliei, n-au răsturnatul uroane lui să venie și alui se au propovăduit prea lăudații, ca de unul să lăudăm toți cu dreaptă credință unimea treimii. Și pe Dumnezeu Cel ce s-a întrupat din fecioară, Cerul până-i de miroință, de Dumnezeu, cer pentru noi mare milă. Și acum și pururam și în vecii vecilor am mic, de la dumnezeu Sfântul, dar cu voia voi ai lui pe fiul lui Dumnezeu, prece Pe un pruct cu lapte lai crânii pentru aceasta nu accepta al ruga să scape din primejde sufletele noapte.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 Doamne, curățește păcatele noastre, să vă iartă fără părădregile noastre, Sfinte, cercetează și finte bineputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, grește, Doamne, grește, Doamne, grește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pânălea și în vecii vecii. -am. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințează se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și-a toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel pintean. Că Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Acum și pururea și-n veci în vecilor. A -a -a -a -a. Nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însus cuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemnul și le înmulțește pe ele în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe credincioșii robitării care vor gusta din ele, îi sfințește ești cel ce bine cuvinte și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție mărire înalțăm împreună și lui tău, celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău, Duh. Acum și purul și în vecii vecilor. of God. Cuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu asa iubire de oamenii, totdeauna, acum și pură, și în vecii veci lor. Le Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, prea și prea cu și părinți, drept maritori creștini. Ne aflăm în momente de priveghere, de rugăciune, în primul rând de laudă adusă lui Dumnezeu și de rugăciune smerită, închinată, sfinților bine plăcuți lui. Și ca în fiecare an, aici și în alte locuri, creștinii vin să se roage. În acest spirit comunitar, mai evident acum ca în alte zile, așa cum s-a întâmplat și la această slujbă de priveghere. Aș vrea să vă rețin atenția puțin și să amintim despre un subiect care este atât de trebuincios vieții noastre spirituale, dar atât de puțin practicat din nefericire. Este vorba despre această rânduială a privegherii și despre cei care au privegheat îndelung pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. printre numeroasele noastre preocupări, adeseori marcate de imagine, de putere și de amăgirile acestei lumi suferulite forme, găsim puțin timp pentru rugăciune, parcă tot mai puțin timp pentru a ne ruga și pentru a merge la biserică. Acest lucru se resimte foarte mult în viața noastră și, în general, în viața pe care o trăim cu toții, viața societății, a țării și a lumii. Lipsa rugăciunii, a privegherii și a întâlnirii cu Dumnezeu îi înstrăinează pe oameni. Nu doar între ei, în primul rând și cel mai grav, ne înstrăinează de Dumnezeu. Dincolo însă de acest comportament pe care îl observăm cu ușurință astăzi, au existat și mai există încă oameni care se roagă mult și care iubesc privegherile. Oameni care nu-și încep ziua și nici nu o încheie fără rugăciune, nu făcută de ochii oamenilor pe la colțurile străzii, așa cum spunea Mântuitorul, feriți-vă de cei care de ochii lumii îndelung se roagă. Oameni care simt acest lucru și se roagă din toată inima, fie că își duc viața în mănăstiri, fie că trăiesc în mijlocul ispitelor, chiar în cetăți și în această cetate în care ne aflăm noi. Sunt oameni care înțeleg că nu pot câștiga veșnicia dacă nu se roagă și dacă nu priveghează. Sunt oameni care trăiesc efectiv în acest spirit și în acest mod al rugăciunii. Și printre cei care lung au privegheat drept măritori creștini, este unul dintre cei mai mari erari ai Bisericii noastre, dacă nu, cel, dacă nu chiar cel mai mare. Un strălucit erar teolog și martir exilat, care l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât s-a iubit pe Sine și decât a iubit orice altceva din această lume. Este ierarhul pe care Biserica noastră îl cinstește în mod deosebit în acest an, ierarhul cu numele, cuvintele și faptele de aur, Ioan Hrisostom sau Ioan Gură de Aur. Ucenicul lui iubit Proclu, care i-a și scris viața și care a luptat mult ca la 31 de ani după exilul lui, moaștere să-i fie aduse în cetatea unde păstorise, ne spune că târziu după ce treburile arhepiscopului se mai simplificau. Ioan, gură de aur, se retrăgea în chilia lui și acolo, sub lumina candelei, lucra la tâlcuirea epistolelor Sfântului Apostol Pavel. Unul dintre demnitarii de la Curtea Imperială căzuse în disgrație și a cerut insistent Arhiepiscopului Audiență. Și Ioan Gurădeaur l-a poftit rugându-l să vină noaptea pentru a nu fi observat de cei de la Curtea Imperială. Și a venit într-o noapte și într-a doua și în următoarele, dar Arhiepiscopul n-a putut fi întâlnit. Pentru că ucenicul lui, când urca la chilia lui, îl observa lucrând și asistat de o persoană care parcă îi șoptea ceva la ureche. Ucenicul n-a înțeles cum omul respectiv ajunsese acolo în chilia arhipiscopului deși nimeni nu intra în palat fără știrea lui. În cele din urmă, arhiepiscopul și-a adus aminte de, demnitat, de demnitarul căzut în disgrație și l-a întrebat pe ucenic. Nu m-a căutat nimeni în zile din urmă și atunci proclu i-a mărturisit cum a venit de mai multe ori, dar mereu prin ușa întredeschisă. Îl observa pe Ioan lucrând și pe necunoscutul respectiv a plecat către urechea lui. Și privind mai atent la icoana Sfântului Apostol Pavel, care se afla acolo în chilie, ucenicul i-a spus că persoana respectivă semăna cu Pavel cel reprezentat în icoană. A fost acesta un semn pe care Ioan Gură de Aur l-a cerut prin rugăciune multă lui Dumnezeu ca să știe dacă ceea ce lucrează el este bineplăcutul lui Dumnezeu și Apostolului Neamurilor. Și acesta a fost semnul că el lucra sub inspirația Duhului Sfânt. Dremăritori creștini, așa au privegheat unii, scriind până noaptea târziu, după ce își împlineau alte ascultări, așa cum a fost eu angură de aur. Mai găsea și câteva ceasuri pentru rugăciune. Mai găsea și alte câteva ceasuri pentru a se îngriji de cei care nu mai aveau ajutor, cum a făcut de asemenea și Marele Vasile și toți părinții acelei perioade. Ce să mai vorbim de dragostea fără margine a împărătesei Elena, care a găsit crucea Domnului pentru multa ei rugăciune și pentru multa dragoste, pe care a manifestat-o față de Mântuitorul Hristos, cel răstignit și înviat. Ce să mai vorbim de faptul că a plecat pe urmele Mântuitorului de la Roma cu o corabie încărcată cu aur, pentru a ridica la Ierusalim, pe urmele Domnului, locașuri de închinare și la Golgota, și la Betlehem, și în Galileea, și în atâtea alte locuri. Oameni care au privegheat în acest fel, unii cu rugăciune multă, alții prin trudă și prin scrie sfinte pentru a lumina poporul, alții prin faptă bună și prin ajutorul celor cu adevărat aflați în suferință. Foarte mulți au câștigat în acest mod împărăția lui Dumnezeu. Care este diferența dintre acest sfinț și noi? Cât de mulți s-au rugat ei și cât de puțin și de risipit suntem noi, cât de puțin ne rugăm și adeseori neatenți. De aceea prezența sfinților, Șamare lui Ierarh de la Constantinopol, Ioan în gură de aur, ca și a tuturor celorlalți, trebuie să constituie modele spre care noi trebuie să privim. Avem datoria de a ne schimba felul de a fi și de a gândi, chiar dacă adeseori, am fost și rămânem restanțieri la împlinirea poruncilor Mântuitorului. Sfinții ne îndeamnă să ne asemănăm lor. Ei ne arată că au iubit mai mult veșnicia decât lucrurile care trec, iar noi iubim mai mult lucrurile care trec decât lucrurile veșnice. Aceasta este învățătura pe care o primim de la Sfinții Bineplăcuți Lui Dumnezeu. Și este întotdeauna o cale de a găsi mai mult timp pentru priveghere și pentru rugăciune. Pentru că privegherea dreptmăritori creștini și rugăciunea curată, când o facem, ne apropie de Dumnezeu. Aceasta este dorința noastră ca aceste rugăciuni, aceste privegheri pe care le închinăm celui prea înalt și celor bine plăcuți lui să ne apropie și pe noi de el, pentru a afla bucuria pe care au aflat-o Sfinții, pe care îi cinstim în mod deosebit în aceste zile.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 Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se ridic asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat, și m-a auzit din muntere cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă-mpresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și-am adormit, cu Latul am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în mele din pricina păcatelor mele, că fără fărădelegele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m -am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei de au stat sesileau, cei ce căutau sufletul meu, și cei ce căutau cele rele mie greiau de șerteciun și vicleșuburi, toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjdit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, Doamne al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe tine te caudis de dimineață. În de tine, sufletul meu, suspinata după tine, trupul meu, un pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De n-am adus aminte de tine nașternutul meu, undi dimineța am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura lipit a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intră vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimântă aripilor tale mă voi bucura. sa sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Purorea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, îmbruiește, Doamne, îmbruiește, Doamne, îmbruiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta! Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au de rele sufletul meu și viața mea de iat apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți logod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de rămâna ta. pus m-a în groapa cea mai de jos, în trucele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine depărtată ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urâciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva înmormânt mira ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și toți fața ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am măhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au ca toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticărușiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre luga mea. Bine cuvintează, al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, Numele cel Sfânt al Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de regile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în se vor cale vultului tinerețile Tale, cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, filo lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuțini, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegerea noastră a splătit nouă. Ce cât este de departe cerul de pământ, atât de mare este mila Lui spre cei ce se tem de El, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi, fără dregile noastre. În ce chip miruiește Tatăl pe fi așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și a aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin El și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viață în viață spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Lui și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tolocul cu stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. în tolocul cu stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta să mă intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o masă să în întuneric ca morții cei din viapuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. A dus-o -mi -am minte de zile cele de demult, cugetată am la toate lucrurile tale, La faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, Sufletul meu însetat de tine, ca un pământ fără de apă. De auzi-mă, Doamne, ca să răbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă în celor ce se coboară în groapă. Fă-ți aud dimineața în mila Ta, că la Tine mi deși, dar arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scavă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine aler, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeu meu, Duhul Tău cel bun să mă păvățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. într dreptatea Ta scoate din eca sufletul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să ne intre la cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să mă la judecată cu robul Tău, Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, Slavă-ți Dumnezeule! Aleluia, Aleluia, Aleluia, Slavă-ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia. slavăție Dumnezeul nostru, slavă -ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Oamne, miluiește. de și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu Intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm Doamne, miroiește Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrocei, loxitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru cinstită preoțime și ceantru Hristos diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm Doamne, pentru bine din ciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ainsatelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne ruga. Pentru Sfântul la acesta, oraș la acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință miețuniesc în ele, Domnului să ne rugăm. Domne, Mirea văzduhului pentru belșugare roadelor pământului Și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm o, ne cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc. Pentru cei robiți pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm să Pentru ca să cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zdirea Catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu o bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Domnului Ca să fim izbăviți noi de tot cazul, Mânia, primești și nevoia Domnului să ne rugăm Domnului miluiește Apără mântuiește, miluiește Și ne păzește pe noi Dumnezeule Cu harul tău o, Pe preasfânta curată, prea bine -ai cuvântată Slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, Și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o. de Dumnezeu, miruiește pe noi, Pe noi și unii prealții Și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava Cinstea și gineciunea tatălui și Fiului, și Sfântului dou, acum și porunea și veci veci lor. Jesus the Este lucrurile Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a nouă. Vine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Piatra pe care l-am băgat înseamnă ziditorii. Aceasta s-a făcut în capul unghirului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Apostolilor lăudându-se au zis: „Jefuitu în viața Hristos Zel, fordulând o sândir această moșcase apostolilor lăundându-se au zis Je vous tu tous à Hristos Dumnezeu dărui lumii mare milă Slavă Tatălui și Fiului și sfântul unui Mucenicii tăi, domne, într-o nevoințele lor, cu unile au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru. Că vântăriat Ta pe chinuitori au umfis, trobilit-au și ale dragilor neputincioase, îndrăznit. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Taina cea din dar scursă și de înger neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu. Celor de pe Pamântul tău, Dumnezeu, nu pentru ei, într-o liră ne și crocea de bunăvoie pentru noi luni, prin care în viață cei întreziți. cu pace domnului să ne rugăm Doamne miluiește Acără, mi miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul tău Domne, Pe vrea sfânta curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miloiește ne pe noi.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 Dărui ceruri din ea viață și în Săvă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, Cu sfatul tău cel nevoie, Crucea ai răbdat mântuit, truva aceasta vrășmoșor fiind înlânzuit moartea umilă predan și cei din ea toți au snigăsful lăritale celei de viață burtătoare hri Stoi multă să-i oșii, lucru mai presus de. Cu pace Domnului să ne rugăm, Domnul miluiește, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul tău. Doamne, mi-a vrea Sfânta, curata, prea bine, cuvântată, a asta până noastră de Dumnezeu, născătoare, și purura, fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu o prea Sfântă născătoare de Dumnezeu! Miroi este pe noi, pe noi și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și-ți e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Acum și pururea și-n vecii Tatălui și fiului și sfântului Duh, dintr-o... cel pe care îl căutați plângând cu adevărat a viață. pentru aceasta spuneți apostolilor că a înviat Domnul și acum și cururea și vecii vecilor amin spăimă Cetele îngerești De fricoșată Taina nașterii tale Cum cel ce ține toate Numai cu voia În brasele tale Ca un om se ține Și primește început ce mai naib de vești și cu lapte se hrănește cel ce hrănește toată suflarea cu negrăința say hey. Era sirei alinului, o când este bila lui alinului. Luna și stelele spre stăpânirea nopții alinului, o când este bila lui alinului. Cum mâna Brats nați lalui, alilui, că este mila lui, alilui, ala. Și la pe noi de vrești și în oștri, alilui, că este mila lui, alilui, ala. Dumnezeului lui cere Ce mor socotit fiind și puterea morții mântuitor luci la mormânt, a zis miroțielor, vedeți voi grapa și înțelegeți că mântui Pe cel viu cu cei morți că Dumnezeu Cei bucurie e în locul în tristării ai dărui. Iar pe cei căzuți din viață i-a îndreptat aceleiași, cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu! și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domnule, miluiește! Pe prea sfântă, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioara Maria. Cu toți sfinții pomenindu-o. Prea născătoare de Dumnezeu, miloiește de pe Și noi, și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Siri, ne că s-a binecuvântat numele tău, și s-a prea slăvit împărăția ta, a tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puruream, și lor. Amen. Mai înainte, alergând mironoșitele, au găsit apostrocii despre învierea ta ce minunată fișoase. Ca ai înviat, La un Dumnezeu, lumii mare, milă. Din tinerețile mele, Multe din se luptă cu mine, Și sus mă sprijinește, Și mă mântuiește, Mântuitorul meu. Cei ce urăți Ionul, Rușinați vesnii de, de Domnul Că pe iarba de foc Așa veți fi uscați Băire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea Și în vecii vecilor, amin Prin Sfântul Duh tot sufletul viază și prin curățenie se înalță, luminează-se într-un trăimii, cu sfințenie de taină. Strigând Doamne, cu credință, o adâncul sufletului meu. Și mie să fie spre ascultare, Dumnezeie știre tale ure. Cel ce și-a pus deja în Domnul, mai presus este, Decât toți ce ce întristează, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor amin. Prin Sfântul Duh izvoră schizvoarele Harului, care dată toată hârtura, spre rodire de viață. Inima mea către tine cuvântule să se înalțe și nimic nu din frumusețile lumii, Spre dorirea celor de jos, Precum are cineva dragoste de mai sa, Spre Domnul mai cu dragoste, Dator suntem, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Prin Sfântul Duh este bogăția cunoștinței de Dumnezeu, a gândirii la cele înalte și a înțelepciunii, că într-un dânsul toate părintești cuvânturile descoperă. Sfânt ești Dumnezeu nostru și într-o Sfinste odine și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor Amin. suflarea să laude pe Domnul. Toată suflarea să laude pe Domnul. Laudați pe Dumnezeu într-o sfinției Lui. Toată suflarea să laude pe Domnul. leudați le pe El într-o tăria puterii lui. Și toată fătura să-l audă, numele Domnului pe Dumnezeu. Și pentru ca să ne nu noi, ascultă Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să Domne rugăm. Domne miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește. Dom miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce am viat din morți, Isus a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru și Toma cel numit Geamănul, Și Natanael cel din Cana Galilei Și fiul lui și alți doi dintre ucenicii lui A zis către ei Simon Petru Mă duc să prind pește, Ceilalți au răspuns, Mergem și noi cu tine, Și au ieșit și s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineață, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Deci le-a zis Iisus filor, nu cumva aveți ceva de mâncare, ei au răspuns, nu avem. Iar el a zis, aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei și veți afla... Deci au aruncat-o și nu mai puteau s-o tragă de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Isus, i-a zis lui Petru, Domnul este... Deci Simon Petru, auzind că este Domnul, Și-a luat haina căci era dezbrăcat Și s-a aruncat în apă. Iar ceilalți ucenici au venit cu corabia, Căci nu erau departe de țărm, și la 200 de coți, trăgând măreaja cu pești. Deci când au ieșit la țărm- au văzut jar întins și pește pudeasupra supra și pâine. Iisus le-a zis, să duceți din pești pe care i a prins acum. Simon Petru s-a urcat în corabie Și a tras mreaja la țărm plină de pești mari 153, și trei Și fiind, totuși mreaja nu s-a rupt Iisus le-a zis, veniți de prânziți, și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Isus și a luat pâinea și le-a dat o lor, de asemenea și peștele. Aceasta este acum a treia oară când Isus s-a arătat ucenicilor să. După ce am înviat din morți. Slavă ține, Doamne, slavă ține. Învierea lui Hristos văzând să Zeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge frele legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă o curățește, Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unul i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într fără m-am zămislit. Și într-un păcate m-a născut maiica mea, că iată adevărul, a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi -a arătat mie. Stropimă vei cu sop și mă voi curăți, spălăm o vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuraască voroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele, și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mântărește. învăța vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cât de-ai fi voit, jert ți-aș fi dat, Arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. De oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se i și mă voi arăta luminat, preznuin, și voi cânta minunile ei bucurindu-mă Pe ai i cântăresc de Dumnezeu. Ceea ce ești, vorbim și în lat, care s-au adunat cea de Dumnezei scoam ta, ton, curulilor în veniții doi, cel meu urma și Dumnezeies, arând puritale celei de sus, celei din fecioară. Prorocul a văcum sobotingul a strigat, mări Tatăl sau toate de Dumnezeu, asta mărirea ta, că tu fecioară neînspitită de nuantă. Ai avut ce pe Dumnezeu, ce peste toate și ai născut pe fiul ce fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor, celor ce te luau. Înțelepții lui Dumnezeu Care faceți acest praznic dumnezeiesc Și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu veni să ne bucurăm, pe Dumnezeu Cel ce s-a născut din trânsa N-au slujit făturii înțelepții lui Dumnezeu când nu mai făcătorul lui iar gloaza focului bărbătește nu o sau bucurat cântând pra dumnezeul părinților noștri și doamne bine ești tu Vreau naționalul întunecat, dulețul vostru. Credine, vicei bine, credincioși în copturi, nașterea născătoarei de Dumnezeu i-am mântuit. Atunci fiind chipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să scânteție. pentru tot svechi din din în aceste ore de luenjeu și mai calumini într o cântări ce so Al meu predomnul Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu Ceea ce ești mai cinstită Decât te Și mai mărită Fără de asemănare Decât serafimii Care fără stricăciune Pe Dumnezeu Sută de tine, cea cu adevărat, de când a Acum tău de acum. Cine știe ce ești mai zică, de trebui să facem? Cine știe ce ar ce ar Let de dor mai și mai a fără de asemănare de a fi mim pare fără pe Dumnezeu născut, pe cea cu voi la pe Pipita pe cei mândri prin cucetul tulini lor. Ceea ce ești mai cinstită, de câte iubim, și mai hărita, fără de asemănare, de câte se la care fără să Mărat, născătoare de Dumnezeu pe mări O gărăta pe cei puternici de pe Și-a pe cei smeriți Pe cei flamăzi au înclu de plătă, Și pe cei bogați a scosă Fără ne miluiți Ceea ce ești mai cistită de de rubimii Și mai smărită de asemănare, decât Serafimii mare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări Nuată pe Israel sluga sa, ca să pămânească milat Precum a către părinții noștri nu-i am și lui până-n ia hey, ce ești mai cinstită decât Herul Vivi, Și mai marită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără sticăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărim Preasfântă născătoare de Dumnezeu Miluiește-ne prea noi Tot neamul omenesc să se jarte Cu Duhul luminar Și să prăznuiască Iranților celor fără de truc, ci sins fântă, plăstuire a lui Dumnezeu și să strige, Bolute de fericită, răscătoare de Dumnezeu curată, urâra feciară. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm Domne miluiește Apără mântuiește, miluiește Și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău Domne miluiește pe prea sfânta curata, prea binecuvântată. slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.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 Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și pururea și în veți vecilor Amin Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru Este Domnul Dumnezeul nostru. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Este tot poporul Dumnezeul nostru. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Vânălțat pe Domnul Dumnezeul nostru și vă Chinați Aștept piciorelor lui picioarelor că sunt chiese. Marea pe pe Natanael și cu Petru, împreună cu fiul lui Zevedei și cu alți doi, și pe Tom mai avut de demul la fescuire, care după porunca nu. De-a dreaptarul când mrejele au scos mulțime de pești Pe care Petru cunoscându-l a notat către dânsul cărora A treia oară arătându-se le-a arătat și pâine și pește pe cărbun Tatălui și fiului și stân cu noi Și acum și cureaa și în vecii vecilor amin, pe Domnul care a înviat a treia zi din mormânt. Roagă-l, Fecioară, pentru cei ce te laudă și cu dragoste te fericesc, că pe tine te avem toți mântuire și mișnăcitoare către soart. Como moșterirea ta și robii ta noi suntem de Dumnezeu și spre ta o crotire toți Ca să fac într-o și judecată scrisă, Slava aceasta este a tuturor, Covioșilor lui Cel ce Într-o tarină noi lăudați pe El cu pământul Dați pe el îmi saltigă și n-a mm -hmm. Și acum și pururea și vecii vecinor, ra bine, ești nescătoare de Dumnezeu să fecioară, că prin cel ce s-a intrupat din tine, iadul a robit, Adam a Adam s-a chemat. Peste s-a pierdut eva s-a isbăit. Moartea sau a și noi am înviat, pentru aceasta cântând grăim, binecuvântat ești, Hristos e Dumnezeule, cel ce bine ai voit așa, slăvății. The Doamne, învață ne pe noi, îndreptările tale. Bine, ești povânt, doamne, învață ne pe noi, îndreptările tale. cum Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm auzi-ne și ne miluiește. Sfântul părindere nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părintele nostru, Timotei Prahoveanul episcop, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru sănătatea și mântuirea lui. O, Dumnezeie, miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește. ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni. Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne ci noștri români preoți rodia con dia con monahi, monahi și pentru toți ce într-o Hristos frații noștri Domne viruiește Doamne miloiește Doamne, miluiește, Doamne... ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți ctitori ai acestui sfânt locaș Și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drepți slăvitori creștini Care odihnesc aici și pretutintă-ni Om Dumnezeu la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinătorii, pelerini, ctitori și binefăcători acestui sfânt local. Domne miluiește, Domne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului Și pentru toți ditorii și lucrătorii care se ostenesc înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, și fac bine în sfântă și într-o tot biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care să înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Ahri Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și puruream și în vecii vecilor.. A -a -a -a -a. În rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnul Lui. Domnul, Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domnul, miluiește! Dio toate de toată desăvârșită, sfânt în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. De, de pace, că călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceră și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere. Cei bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vă de la Domnul să cerem creștinesc vieții noastre fără durere neînfrântat în pace și răspuns bun la a judecată a lui Hristos să cere pe vrea sfânt. Curată, A binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și purura fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Suntă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi. Și, ne, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă neută, tatălui și fiului, și sfântului Duh, acum și porurea și în vecii vecii lor. Este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, Totdeauna, acum și purura, și în veci vecilor. O -o -o. Dumnezeu ne sfinte și dreaptă, credința drept slăvitorilor creștini. și Sfânta biserica ta opăzește în dracul feacului, a vii. Drasfântă nascătoare de Dumnezeu, miruiește-ne pe noi ia și ești mai cinstită decât eru, vimii și mai ai mărită fără de asemănare decât serafilii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai răspuns, pe tine cea, cu albărață, că la Dumnezeu te-ai mărit. slavă ți -e, Hristos de Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Slavăție! Slav Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și cu și în vecii vecilor Amin mm. Doamne binește, Doamne binește, Doamne binește Preasfințite Stăpâne cuvintă. Cel ce am înviat din morți Hristos Adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate mai ci sale ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli ale sfinților împărați și în mai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena și ale sfântului cuviosului părintelei nostru Dimitrie cel nou făcătorul de minuni o acestei sfinte catedrale. Ale Sfântului erar, Nectarie de la Egina, Vindecătorul de bol și Făcătorul de minuni. Ale Sfinților trei erari, mardasele la lumii și erar Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur ale Sfinților Mucenici, Marcian și Martirie, ale Sfintei Tavita Milostiva și ale Sfântului Valeriana, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților drepților, Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miruiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Isus, Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.